Szívünk, egész melegével is keresztényi szeretettel köszöntjük megjelenetes vendégeinket és testvéreinket. Ezen a 11. estén, amikor a jó Isten kegyelméből Dániel könyvét fejezetről fejezetre magyarázunk. Salutăm cu cultura iniminoastre și cu salut cărどros creștin pe toți oaspeții 11-a oră când de la capitol la capitol studiem cartea lui Daniel. Ma este eljutottunk a nyolcadik fejezet magyarázatához. Iată, Concia, a csesta majus la comentariul, capitolul lui Kis és nagy szarvak harca a szentély mindennapos szolgálata körül címmel fogunk elmélkedni ez estéli órával. Concia, a csesta meditații ne-a nostru titlul. Lupta Cornelor Marșimic în jurul serviciului zilnic al sanctuarului. Istennek ígéjét bevezetőképpen olvassuk a Dániel könyve 8. fejezete 13-14, majd pedig a 17 și verséből. És hallék egy szentet szólni, és monda egyik szent annak, aki szólvala, Meddig tart a -e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? A szent hely és a sereg meddig tapostatik? Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea, în câtă vreme se va am vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre grunciunea pustiirii. Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștiria? Și mondanékem, 2300 esteig și reggelig, azutan kiderul a Și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. 17 vers. verset 17 És oda jöve, ahol én állik, és amint jöve megrettenék, és orszámra esem és mondanékem. Érgj meg, embernek fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. El a venit atunci mindre locul, unde eram, și la profieria lui m-am înspăimutat, și am găzut cu fața la pământ. El mi-a zis, fii culoarea minte fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. A nyolcadik fejezet, a második Dánieli látomás a könyvből. Kapitolul 8 konține a a vedenie a lui Daniel în această karte. És ez a látomásos már tele van teológiai, proféziai és az utolsó idők eseményekre mutató jelentéssel és tartalommal. Acest capitol este plin de vedenie, de probleme teológice și despre raportul referind la vremea cea urmă, bár a harcról küzdelemről van szó, si, de és ez a küzdelem a lúpta, a Mégis az igazi küzdelem a történet feletti régióban megy végbe, mégpedig a mennyei Szenthely szent hely elleni lázadásban. Totus lúpta csádebörát, csádebörát, arilok unről júni le un vedenia care se referă la serviciul Sanclarului Cireesc. Obsz, hogy err a Szent vonatkozó részeget meg tudjuk magyarázni, már szükség bekapcsolnunk hozzá a zsidókhoz írott levélnek a magyarázatait. Sí, caș putem explica ce a ceea ce conține nevoie ca să folosim și de din Epistola către Evrei. Hod ennek a fejezetnek a végső jelentését megértsük Și ca să intelegem insele final al capitolului, Ahoz állandóan párhuzammal elhozzuk a jelmisek könyvének látomásait. Trebuie să facem un paralel între vedeni din această carte și întrebiniere din apocalipse. Ami rendkívül és figyelemre méltó ebből a fejezetből, hogy első ízben találjuk a vég idő kifejezést. Ce este excepțional in acest capitol, este primul loc unde apare terminul de vremea sfârșitului. Itt a 17. versben. Mert az utolsó időre szól ez a látomás, mondja az angyal. De ez az utolsó idő még 12 cent fog előfordulni a további fejezetekben. Dar az teremtőben sítóli, a pár ide inka dosta, hogy karém urny az. A most idézett és felolvas a 14. vers, tulajdonképpen az egész könynek a kulcs szövege. De fapt, versetul 14 din capitolul acesta este textul cheie din întreaga carte. Ez oldja meg a történet feletti részeket, mind a hetedic, mind a nyolcadic, mind pedig a kilencedic fejezetből. Și aceasta pasaje pasajele supraistorice din capitolul 7, 8 și 9. Na, most úgy képzeljük el ezt a három fejezetet egymás mellett, acum să imaginăm aceste trei capitole lângă oaltă, hogy a hetedicben van egy történeti rész, In kapitulápe a tere egy passájistori. Kődi piródalmakról. Karése referál a impéripontész. Gondoljunk az állatoknak a sorára a négy állatról egy másután. Sőnélünk imla ordinea célrátványmalé. Aztán ezt a sort megszakítja hirtelen az ítéletnek a jelene te, a pól sziruláci szte entrebuk deszcena historiéj. Utána pedig következik az ítélet jelenete után a Történeti résznek a magyarázata Dupa care urmiaz a kommentáriul pasazul historik. Pontosan ezt a skémát követi a 8. fejezetis. A csastos skéma jessze urmátesi im Most már nem négy állat jelenik meg, hanem kettő. Unde numai a pár tatu animalici numai doa. Most már előtűnnek a szarvak és meglátjuk ennek a simbolizmusát. A pár síkornéresi vonvédját simbolizulor végül ezt megszakítja a 2300-estei szóló jelentés și Acest pasaj este întrerupt uh, cu raportul despre 2300 de seri și dimineți, care se referă la curățirea sanctuarului ceresc. E megszakító, mondjuk történet feletti kijelentés után, megint következik az előző történeti résznek a magyarázata. Majd következik a kilencedik fejezet. A kilencedik fejezet egy történeti részsel kezdődik, mégpedig Dániel profita imájával. Ezt az imát fejezi ki egy mennyei jelentés. Și această rugăciune este întreruptă de o és amit az angyal a 9. fejezet 24 versétől 27-ig kijelent, az egyetlen egyenes párhuzamba hozza a 7. fejezet történet feletti részét, a 8. fejezet történet feletti részét és a 9. fejezetben van ezeknek az időbeli megmagyarázása. Most mi az újabb látomással foglalkozunk. és természetesen, hogy a mennyei szentélyre és a mennyei szolgálatra történő ráutalással. Majd ha jó isten megsegít. A következő alkalommal foglalkozunk Dániel imátságával, még pedig a közben járó imának és a győzedelmes imának a példájával. Dacă domnul ne ajută cu ocazia viitorii, ne vom ocupa pur rugăciunea profetului Daniel și cu secretul rugăciunii biruitoare. Utána fogunk tartani egy szentéi tanáról szóló elmélkedést. A cu de hogy a ma este felvetett problémát megértsük, most már az egész Biblia összefüggésében. Ká sziára, csasta, se putem és ezek után fog következni majd a 9. fejezet végén az a profétai idő és részidők idők a uh, care este din si vom urma a és a mi kedves testvéreink figyelmét, és kedves vendégeink figyelmét arra, Asdorisa, a tencia, si, hogy a arra, hogy figyelmezt arra, arra, arra, hogy mondjuk az egyik problémát, mondjuk a szentét nem érti meg, de dekrasi neváú cereu nu mai unad dintre aceste probleme, de exemplu problemele sanktuárului, az nem érti meg a továbbikat. nu van cerege incs kontinuárja, aki a továbbikat nem érti meg, nem érti meg az előzőt. jársinné nu vanCEreje kontinuárária, nu vanCEreje mert ezek a problémák, amelyek mostan felvetődnek itt a történet feletti részeknél, mind a 7, mind a 8, mind a 9. fejezetben, <tos> úgy egymásba illennek, mint például egy hajtóműnek a fogaskerekei. <tos> Kási Na ezt a problématikát nem érthették meg Dánielből a végső idő bekövetkezése előtt. Problematica, problematica aceasta nu a fost înțeleasă din cartea lui Daniel înainte de a veni vremea sfârșitului. Ezért volt bepecetelva végsă időkig. Iată de ce, carte aceasta a fost sigilată până la vremea sfârșitului. Așa vr cum am văzut și la introducere. Mai a XVIII. săzad elejétől közepe taia, hatalmas érdeklődés indul meg a könyvi rând. din secolul XVIII s-a manifestat un mare interes. És ahogy a carte. idő eseményei haladtak előre, úgy szélesedett a Dániel proféciáinak a megértése. Și așa cum evenimentele au a crescut interesul fațel a este Daniel, că a 8-a fejezet e fogunk kitérni. Din Daniel az első részben a látomást fogjuk magyarázni, illetve a látomást nézzük meg, és annak a magyarázatát, ami benne van magában a fejezetben. A második részében pedig kitérünk a kis szarv, Leírása tevékenységével és a szenthely ellenes munkájával. Egy nagyobb pártévom, de eskre, de szépen kornul cél mi, de szépen ukrári aluli, és de szépen A fejezetet egy történeti eseménnyel, egy történelmi dátummal vezeti be a prófeta. A jelszóból jézéin dródz déktré prófét. De Belsacár király uralkodásának harmadik esztendejében látomás jelenik meg nékem Dánielnek, annak utána, amely először jelent meg nékem. Belsacár uralkodásának a harmadik esztendeje körülbelül K Krisztus előtt 550 és 548 közötti esztendőkben volt. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy most már Daniel a 8. fejezet első versétől Héberül folytatja a látomásai leírását. Trebuie să mai menzionăm un lucru. De la capitolul 8 Daniel continua <coughs> a descriere a evenimentelor, mint a most már nem úgy jelenik meg számára Isten kijelentése, mint Nabukodonozornak a második fejezetben, mint egy álom. Hanem itt a Heber kazon kifejezés szerepel, ami víziót, látomást jelent, elragadtatást jelent. Aici apare ebraikul kazon, vizione, vedenie, repire. És azt mondja, hogy susán várában volt, mert... Láték látomásban, mikor láték Susán várában voltam, amely elam tartományában van, és láték látomásban is íme az ulaj folyam mellett valék. a A Biblián kívüli forrás irodalom és leletek igazolják Dánielnek ezt az állítását. A extra extra a forrás szerint a forrás szerint a lui körülbelül a forrás szerint keletre forrás szerint a van Babilontól. Flavius, Jézus Krisztus korából a a forrás szerint la forrás szerint de Fláviu Józsíf, egy isztorícián az épozó Jézus Krisztus, Danielnek eme tevékenységéről azt jegyzi fel, hogy susán várában tartományi főintéző volt egy darabig. Reláteazod despre această activitate a Dániel, hogy a témányi kérdése egy principális adminisztrátor, egy cétát Jászusa. A görög Xenophon nevű történész pedig azt mondja, és a isztoríciánul grék antik Xenophon Vára a perzsa kirájoknak újd nevezett téli rezidenciája volt. Cetătatea susa pentru domnitorii persani, iară rezidența de rendkívül jelentős, mai este un lucru foarte însemnat. Odabband az évszázadban susánvára Várában megtaláltak egy jelentős sírt. În scopul acestuia a fost găsită Nagyon érdekes a sírnek a felirata. Și aici o inscripție, o epitaf foarte nagyon régi o kori șiron, estalălhatot. Și pe aici, spunând în antichitate, se pot găsi o moarte. O de Iudea e akit a maga nevén, Dánielnek neveztek annak a sírja. Este mormântul úgy prizonier din Iudea, care a fost numit Daniel. Tehată történelem hitelesítti Danielnek a leírását. Deci istoria confirmă descrieria lui Daniel. Ennek a látomásnak, amit ő lát, a fő szimbóluma, a szarv. A szimbólum, a a túl, a Daniel, a Na nézzük meg a harmadik verstől a látomás leírását. A a vörzőtől, a vörzőtől, a vörzőtől. És felemelém szemeimet, és látám, és íme egy kos álla a folyam előtt, és két szarva vala és az a két szarv magasvala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedik. Am ridicato că îmi amuitat, iată că într-un rând stătiau un berbece și avea două cornuri. Corni nă acesteia erau unul altele, dar unul era maiunat de ceilalți a crescut cel din a Heber karen kifejezés fordul elő. Aici apare termenul ebraic karen, ennek három jelentése van. Are 3 személyképzés. Első sorban jelent szórvat, Ön prémul renden szám ne korn. Másod sorban jelent sugar, a adói rend rász. És harmad sorban pedig jelent kürtöt, a adói rend korn, adik a szimulment musikál. Ebből a több jelentéséből adódik az a biztonsz Michelangeloi fíréírtés. És Michelangelo készített, nagyon Michelangelo amikor Michelangelo meg elkészíti Mózesnek azt a nagyon nagyon híres szobrát, a és a fejére pedig két szarvat tesz. Vajon mit keres az a két szar Mózesen? Egyszerűen a Vulgatea fordítójának a féreírítéséből ered. Porsi simplu izvorște din înțelegia greșită a traducătorului Vulgatei. a heghierul le-a iut Moises, Moise a coborât Sinai eșfei nyalábok származtak az ő fejéből, az ő arcájből. De hát Héberül Kerenről van szó. És amíg Héberül kevésbé tudó Hieronymus a negyedik évszázadban egyszerűen az első jelentést fordítja le, hogy szarvak látszattak róla. És így vonul be a Mózes híres szobrába is a Mózesi szarv. Astfel a jelentés ennek a héber kerennek az hogy szarv az állatnak a legkézenfekvőbb és egyetlen fegyvere védekezési eszköze. De a szarvnak a héber költizedben van egy sokkal szélesebb tágabb jelentése. múlt mai még pedig a hatalomnak a szimbólumává vált. Így a szarvak ottan találnak helyet az ószövetségi szentély oltárán. Sípe, altául, szentául roviden végjávás pénzszállítja. És ezt kenték meg a bűn bocsánat elnyerése érdekében a vérrel. A cseste a pentru ier tariapól káteleod alfost unsékus ünje. Itt is ilyen hatalmi jelt képviselt a szar, Isten bűn bocsátó hatalmának a kifejezése. Sia is jéste szimbolóputéri putérielt tavi aludomnéző. De a szarnakt van egy pogán jelentései, deát kornulmájár és jó szén mitti kászép, mert a pogány istenségeknek az emblémáját is szarvakkal szokták fel ékesíteni. Sién blémélézei töcílórölhöné, a fosztunk podó viték karné. Jelentett a pogány istenségnek a hatalmi szék heét.Á szén nátre és egy incszáú térizeii töcípölűné. A próféta irodalomban is. Nagyon gyakran találkozunk a szarvnak a jelentésével, Cs. a Cs. szimbólumával. A szimbólumával a profetikában a konceptus, a szimbólumával. Legáltalánosabban Cs. a hatalomnak, az erőnek a szimbóluma. A szimbólumával a szimbólumával a szimbólumával. Akkor amikor emberekről, vagy pedig országokról van szó, a szarv mindig a politikai hatalom, vagy a katonai erőnek a kifejezése. A szimbólumával a szimbólumával a szimbólumával. A jáá reprezzintől putérnyá politik a sza Na most azt szerint, ahogyan a jövendőlés valamely része pusztán történeti jellegű, önciá ön KRE kortól erkaraakér a szarv kifejezést történetileg kell magyarázni. A uh, terminol de corn trevői elmagyarázat dímpont a érdekei historik. Ahogy a látomás kezd történet feletti régióba átmenni, őn most olyan kérévévéni a un csepeszővévén super historik. Akkor a szó nag egészen más jelentéssel tulajdonítani. Még pedig a lélek hatálmiel kifejezési. Cornul trevői szájban áltosémnifikáció semnifikáció spirituális. Térde szazirhídvő fel a figyelmet már eleve hogy a látomásnak a a fejlődése folytán vegyük észre ezt az értelmi különbséget, ezt az értelmi átminősülést, ami a szimbólumot illeti. És azt mondja itten a negyedik vers tovább, Un azt a kost, szarvaival öklelni, not new got délfelé és semmi állat sem álhata meg előtte és senki sem szabadíthatta meg kezéből és tettese szerint cselekedik is naggyal negyedik vers Ambezut cum berberșirei un punja cu cornere spre apus premiază noapte și premiază zi nici ofiar nu putea să să stea împotrivă și nimeni nu putea să scape fie cine îl zădia în mână și el făcea ce egy olyan vízióhoz egy olyan látomáshoz amelynek a magyarázata adva van magában a fejezetben. Például a hetedik fejezetben, amikor magyaráztuk az a, a, a különböző birodalmakat az állatokkal kapcsolatban. De exemplu, un kapitolu şapek, und am E referitor la diferite imperii, legator cu filiarele cesegesteascacolo. Esetleg egyik vagy a másik uh, hallgató testvérein barátain aki szkeptikusabb, vállat vonhatott volna, s azt mondhatta volna, hogy Há, aki tudja, hogy azt jelentette é. A vábilcine anse a nyolcadik fejezetben már a magyarázat benne van a fejezetben. De Aicsőn Kapitol úr ott, Explikáciászé Áflön Kapitol. És annak a magyarázatnak, amit az angyal ad, attól se jobbra, se balra ki nem lehet térni a magyarázatot. De rá, Explikáciátát, Dátodi Önzsért, Muszépáté Báté, mit láztunk át, mit láttunk át? Ugyanakkor ennek a fejezetnek a magyarázat, ami az angyaltól származik, igazolja a második fejezet és a hetedik fejezet megfejtését. Na nézzük, hogyan magyarázza az angyal a prófétának ezt a fejezetet. A 1920. Versetul 19 Íme verse. én, én megmondom néked, mi lesz a haradnak végén, mert a végső időre szól. Apoly mi az? a de ha műnijéikat szedeni, ezt a pörcsevénére vreme a Az a két szarvukos, melyet láttál, médiának és Persjának kirája. Berbécelepek arélaízott kuccele do körné, szinten imperáci Mesilor Persilor. Már mondottuk a múlt fejezet magyarázatakor, hogy általában a király kifejezést, a ahogy a görögök Biblia fordítja le, királyságként kell értelmezni. Amajamint itt odát. În această traducere, în acest context, regge înseamnă regatul întreg. Tehát média és Persia birodalmáról van itt a szó. Deci, vorba despre regatul mezilor și persivos. Azt mondja, hogy a két szarv. Az első nagy volt, aztán a másik utána növekedett meg aici este menționat un lucru. Primul corn a fost mare, ceilalta a fost și mai mare și a crescut la urmă. Ungionas ta care jeniți minta zálatok tălă medve esetében, hogy az egyik oldalára támaszkodott, aztán végül át támaszkodott a másik oldalára. Înseamnă ceea ce este valabil și în dreptul ursului din capitolul 7, că a méd elsőségről van szó, utána pedig a perszák elhatalmasodásáról. Article 1 prima dată este mezilor apoi de puteria persilor de mai turcii. Előbb tehát a médeknek a föléjéről veszél a történelem, és itten csüccsősödik ki az Astiages birodalma. Historia vorbește prima dată de superioritate a me mezilor si secolumniază aceasta în domnia lui Astyages. Az ő apja az aki shirva döndi tulajdonképpen a roppant asszi birodalmat. Tată lui este acela care aruncă pur și simplu un mormânt a nagyerei imperium babylonián. Aztán aztiages, aki mondjuk így a leghatállmasabb mélt király volt. Aztiages kariá folt célmajszemléftív dominitor almesilor. Az ő lányát elvette a Perzsák királya első Cambuzes. Kufi kacstújasak sztori trégele Perzilor. Cambuzes untújul. Ebből a házasságban születik a későbbi nagy Perzsák király. Cyrus vagy pedig Küros, ahogy a görögök lejegyezték? Akkor, amikor Dániel leírja ezt a látomást, még nem volt ö, látható az úgynevezett Perzsa fölé. Dániel aveskris, a a Hiszen még belső cár, babiloni uralkodónak a harmadik esztendejében vagyunk. Sintem numai un anul alt relea al domniei Bélsátsar, domnitor al babilonienilor. Babilon még hatalmas imperiumként állt. Babilonia încă a existat ca un puternic. Aztán 538-ban dönti meg Kyros uh, Babilont. Numai un anul 538. Rostorn Domnia Babyloniánul círcen, de megelőzőleg legyőzi a saját nagyapját, Aztiáges. Unahínte de a császári jelövintéje, pe proprium saubunékte Aztiáges. Médját pedig megtarja mint tartományt, si pozeste médjaká un cinut káu provincié. De a médeknek béket hagy, hanem mint alkotó nemzetet veszi fel a birodalomba. Si lásd un páce fémezí, prímint pe acestia, că n-ați une componente un de imperiu terșam. Săuț aș apusăt, is társ uralkodónak nyilvánítja, miután Babilont elfoglalja. Na igen, ám de ez az állat öklelt a szarvaival. Először nyugatra öklelt. Tehát Macedónia, Palestina, Szíria, Macedónia. I. Ezért van szó. I. Ezért van szó. Kis Ázsiát. ő szó. I. Ezért van A egyik részét. Legyőzte a Ezért a szó. I. a van szó. Petraci, si, pes, si, Aztán azt mondja, az ige a látomás, hogy délre is öklelt. Aztán a a kornele és spre sud. 546-ban elfoglalja lidia 525-ben pedig elfoglalja Egyiptomot. Szó szóval szerint, ahogy itt a látomás mondja, semmi állat nem maradhatott meg ő előtte. Literalmente, a un spune in vedenie, nicio fiară nu putut împotriva. 200 esztendeig a történelemben a Perzsa Birodalom tetszése szerint járt el. Tím de 200 de anul isztorie, Imperiul Persam a făcut cum ezt láttuk már a megelőző látomásban, a hetedik fejezetben, és láttuk a birodalmak sorában, mégpedig a második részben. A 5. verstől feltűnik egy másik nagy hatalom. És meglátjuk a magyarázatból, hogy kire utal ez. Van És még én szemlélem, íme egy kecskebak jöve napnyugat felől. Az egész Föld színére és nem is illeti a Földet és annak a baknak tekintés szarva vala az ő szemei között. Te mú utam cu băgare de seama, iată că a venit un tzap de l'apus și a cutreierat toată fața Pământului, főről să se atingă de el tzapul acesta, însá avea un corn mare între ochi. Tehát nyugatról jön, Europából. Deci vine dinspre Apus, vine Europa. És mene a két szarvú amelyet láték állani a folyam előtt, és feléje futa a erejének indulatában. Ávén itt van a lábérbetsére, a kórnését, a Látám a koshoz érni, és neki dühödött, leüti a kos, letöri két szarvát, s nem vala erő a kosban megállni előtte, leüti a földre is, megtapodá, és nem vala senkie, aki őt megmentse annak kezéből. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat îngruntat asupra lui, a izbit pe berbece și i-a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecele să îi se fi putut împotrivi, l-a la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbece din mâna lui. Cine este țarul acesta? Nagyon könnyű helyzetben vagyunk. Sőt, én mindössze egy szituációi forrásból. Mert magának Danielnek meg is mondja, történelmileg valóságosan név szerint az angyalok ki. Cât în general explică acesta lui Daniel din punct de vedere istoric, literalmente despre cine este vorba. Mostanálátomást párhuzamosan vesszük át annak a magyarazatán vala fejezetből. Luăm vedenia paralir cu comentariul din acest capitol. A huszonnegyedik versben ezt a magyarazatot kapja Daniel. În versetul doi elcine Dániel primiște acest comentariu. Gyrögország királya, a nagy szarv pedig, amely szemei között vala, az első király. Szápul, însá, este imparátság Greciei, és kormul, celmár mindre oké lui, este cel din testvéreim! Skunti, ne fráci! Gondolkozzunk egy kicsit! Sza ne gândim puțin! király harmadik esztendejében, akkor amikor még Babilón hatalmas nagy imperium volt. Na treilean a lui Belsatár, când Babilónia încă era un imperium puternic și amikor még a 200 évig domináló Persák nem győzték le Babylont, kintünk a Persi kariáp, hogy domináló, de most években ők náhón vész impérijúr Babyloniához. Mennyire pontosan jelentik ki a jó Jóisten, nemcsak hogy milyen történelmi folyamat fog következni, hanem névf szerint, hogy milyen országok és hogy micsoda királyok fogadj önni. Kideredt, deklarálom nézezve, hogy ez egy deprocesi történelmi formá és totodatá arata cu mare exactitate ce fel de törp, ce fel de viitor. Nem hiába, mondja. A, az apostol, mégpedig Péter apostol, mikor apostol. Mert igen, biztos nálunk a profétai beszéd. Este sigur la noi, profetik, melyre jól tesztek, ha vigyáztok. Igen, biztos a profétai beszéd, és ez igazolja, hogy ez a könyv, amelyet mi mostan tanulmányozunk, általában az egész szentírás Isten kijelentése saint származó sármazo ikletet ez a este atât <gül> mi arată clar și aceasta cât și întreaga este Ez a második állat mondja az angyal Görögország. Nyugatról szinte repült a adun anima spune a a de Ezt kifejezi a görög seregeknek a rendkívüli gyorsaságát. Aztja után. Campanie campanie. Csak nem nyolc illetve alatt 8200 kilométert jár be a görög sereg. Hmm. Gondoljunk az előző látomásra a sas szárnyú párduc. Nagyon hamar meghúrítja a görög városállamokat. Kucseristék újra repedési súnye cset státeli cíta díne díng Grecia. A perzsák három hadjáratot indítanak Görögország. Ját Salamisnál. De. Flota grecilor bate pe per și la Salamina. În, în anul 480, înainte de Hristos, cu un an mai târziu, Pausanias, az eggeșult Ateni și uh, Sparta-i győz. Uh, cu oastele unificate, Ateniene și Spartane, obține victorie. Bizancu, Recucerește Bizanțul și Ciprul. ostal Ateni, egy hatalmas pénzügyi hatalommal és tengeri hatalommal növi ki magát. A poij Atén a dévine futerefinanciárosi marítéma. És ebben az időben élnek Görögország nagyjai. En tímula csesta trójészk. Ominidesiam a görögírás. Az aténi kultúrának a nagyjai. Ominidesiam a kultúrai até kultúri aténjai Anaxagoras. Anaxagoras. Fidias a szobrász. Fidias, magistral sculptor, Sophocles, Euripides, Euripide. és Herodotus a nagy történetíró. Herodot, marele istorician. ben elszakad Egyiptom és hanyatlásnak indul a perzsa birodalom. Ön 405 Egyiptul cucerește independencia lui Isten a magyarázatban szó van Görögországnak egyik első nagy királyáról. Hát valóban Görögország euh, reszpublika volt, tehát köztársaság. Grecia jöhet rárépublika, és az első igazi királyuk, Náccsándor volt. Şi primul domnitor <supranger> adverat alor jera Alexandru cel Mare. 336 és 303 között meghódítja az akkor ismert egész világot. Între 336-323, 313, 312 și 3, cu care atunci. Mikor 331-ben gaugamela Galgamélanál végleg megveri a perzsa seregeket kündül áno 331 la galgamela bate definitiv vostre persane nocciandor kiki magát a kelet királyának avem sanducel marie se proclame regere regereuseritéul lui ți odălatos este minutat Abba a városból irányítja az egész világon a birodalmát, amely városban látta látomást Daniel, és ahol Daniel meghalt. Susán be. Coordonează tot imperiul din acel oras în care Daniel a avut aceastá vedenie, deci din Susa. De szerencsétlen ember szélsőki viszi az individualizmusát, dar nenorocitul om duce pâná la individualismul lui. Egy tirannus, egy despót uralkodó, el devine un tiran, un despot. Gice-a pungașa, foglalkozic, mulatozo, örjöngă. Este un om desprăbălat, care își petrece timpul numai cu cheful. Așa-n elves, elves-te-a józan și istenkén tistelteti magat. Apoi își de judecata sănătoasă și pretinde să fie cinstit ca un zeu. Harmins három eves hal meg. De, 33 de ani. și trei de ani. 323-ban Cristus elătt, iunius tizenharmadican. În 323 înainte de Hristos, la 13 iunie. Ekkor történik az meg, amit itten olvasunk. A nyolcadik versben. A kecskebak pedig igen nagyjál ön, de mikor elhatalmasodik, eltöreték a nagy szarv. 323 volt ennek a nagy szarvnak az eltöretése. Anul 323 era anul în care cornul a fost rupt. Hebe pedig négy tekintéyes szarv növe az égnek négy sale felé. În locului au trăiscut patru korni în ön patru vânturi ale cerurilor A O 22. vers így magyarázza meg: Si Hogy sakon. pedig az letörötteték, és négy álla helyébe, négy ország támad abból a nemzetből. Cséré Páthún Karikárja, Krészpúdul Lokulácz és Túli Koron Frühn, Szent Páthún Parací. át Nagy Sándor generálisai, az úgynevezett utódlók, görögül diadókok, tim de Alexandru váltakozó szerencsével küzdenek egymás ellen. Egyik sem képes megtartani egységesen a birodalmat. Végül 12 évi küzdelem után megegyeznek a főgenerálisok, hogy négy felé osztják a birodalmat. Cad de acord ca Imperiul să fie împărțit în patru. Cassander copia Niugatot, Gărăgorsagot. Cassander primește partea puseană care este Grecia. Lysimakos uh, primește Tracia. Seleukos copia Kelet-Aziat și Babilon. Seleukos primește Asia răsăritiană și Babilonul. Tolomeus pedigvesi Egiptomot, Palestina și Lidiat. Tolomeu primeste Egiptul, Palestina és Libia. Tehát az ég tájai, felé, tájai szerint négy felé osztották fel a birodalmat. Deci imperiul este împărțit în patru potrivit celor patru puncte cardinale. Na tesereim, jól figyeljük meg most már azt a bizonyos átmenetet. Az egyik szarv jellegről a másik szarv jellegére. Să fim foarte atenți acum la intermediul de la caracterul primului corn, Fünnél a karakterul körnulj Aldoire a leírás történetileg most már az úgynevezett jegenszerű elvébe szalad vele. Si descriptio dimpum de veteris histori, inter un principiu giroui deploc. A négy birodalomból majd növi ki magát egy kis ország. Din célépátói imperi kérte un kornik. Olvassuk el most már a 9. verse. Szócsit imákon verse tul nagy. Azok közül, din din hibe, kik közül, din kare, A négy felé osztott ból nő majd ki. Din în patul va kreste, egy kis támada és nagyon megnöve délre, napkeletre, és A kívánatos föld felé Ezek pár húzamos a színtesünt vizuál paralel. Hogy mely bírodalmak következnek egymás után? Ezt a második fejezet is dön eldönti és a hetedik fejezet is eldönti. Kari imperiumi az a cserélat, jötte de cis. A 2 és kapitul 7. Babylón látta a második részben, az arany fej, Am az után kapitul 2. Babylónul jötte kapul de aur. A karok és a mell része Medo Perszia. Bráteres, és fiátul de arginti, ez pedig Medoperszia. A résből készült has és oldalak Görögország. Abdomenul de bronz, ez pedig és a két vasből készült láb. Ki piciorere fiere? Melyik volt? Karimbelma. Románia. Nagyon helyes. Mostan egy egészen más átértékeléssel megy át a történelem, de a historiade data csesta prece printro, aldo evaluare. Nem tűnik fel egy újabb állom. Nem apari un nou stat, hanem egyszerűen csak a szarv, mint a hatalomnak a jele. Numa a kornul, mint Tehát ezt akarja mondani, hogy ez a szarv, ez is egy hatalom, ez is egy imperium. És itt is rájön, hogy a kornul, ez is egy imperium, ez is egy force, egy És ez pedig Róma. Kariszté Róma. Na most itten még egyszer ismételnem kell egy szabályt, egy hermeneutikai, tehát egy írás-magyarázati szabályt. A képletes szemléltetésnek csak azokat a vonásait szabad magyarázó jellegűnek tekinteni. Putem considera că având caracter explicativ numai părțiile, omeknél maga a leíru Daniel magyarázul yeleg, tulajdonita magyarázatban, căruia însuși scritorul Daniel. De un Ez egy olyan rendkívül fontos szabály a proféciák megfejtésénél, este o a in amelytől való eltérés teljesen ellenkező eredményekre vezetheti a profécia magyarázóját. Ennek az oka, hogy némelyek -e magyarázat során megfeneklenek az úgynevezett görög történelemben. Iad, ja, kár, hogy motivul, a uni, a kommentáriokban semmiképpen nem tudják megmondani, hogy miért nem tudják megmondani, hogy nem látnak, Princípiol a légyben plop, és épen ezért ott maradnak a hellenista korban Antiohusz Epiphanes történetében. Szinte a kriszunépoka ellenistika a biográfiai Antioh Epipánul. Onnakkal Antiohusz Epiphanesnek a történeténél, aki üt történetileg szinte teljesen jelentés nélkül. La A történelmi Antioh Epipánul, karinu harinyszónsém náttaté, bim punto de vedere a történyi szálvori. Ezzel teszik laposra és teljesen használhatatlanna és üzenet nélküliévé az egész prófétiák megfertésvét. Sőt, Prinácszta kommentálja prófétiához rendeget, de vinné főté anóst, sőt, főre nincs unintéres. A szem megneve díjra. A kereskút inspiré mi az? Mi az? Róma meghódítja Görögország. Addig Róma kucserészte Görkia. Aztán napkeletre. A poisspré rosszért? Görögország Síriának a meghódítása. Kisháziya szíriai, mit? és a kívánatos föld felé? Vajon melyik ez a bizonyos kívánatos Káryespret Kérem. mörög, Ki írja ezeket a szavakat? Cine scrie aceste cuvinte? írja? Cine Daniel. Milyen nemzetiségű Daniel? Céfiro de nacionalitáte avutiel? Júdeai. Ierajudeu. Hol van most Daniel, amikor ezt írja? Egyesítsük ezeket a szavakat. Hogyan? Vakszágban távol az országtól. Egy prízoniérát, de partéde szára lú. Daniel leírása és fogalmai szerint számarat meg a kívánatos föld. Egy koncepcióján új Daniel, kári ezt szára csominunát? Kérém. Világos. Este Nincs semmi fele más mó ez istotó nincs a keresünk a föltörténetben és a térképen más helyeket. De jabá mai căutăm pe hartă și în istorie alte kezd most már izzóvá válni, és a történetiségében kezd mindinkább történet felettivé átalakulni. Istóriyangs épesső de dimă mai invocată și se a 23. vers magyarázatát. Olvassuk most már hozzá. Csíthim explikáciád in vérszétuldózé Csitréj. Ezek országai után, tehát a négy felé osztott birodalom után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orcájú, ravassághoz értő király. Lász, vósítusztapu nírilor, künpökötosi vor fi umplutma szuránére dzsújírilor, szébávidikán umperát fővörűsíne si viklán. Kik azok a gonoszok, akiknek el kell fogyniok? Csíneszunt acsélyr требuiei sobie sparul. Ezt Habakuk magyarázza meg. Explicatia a la cartea lui Habakuk. mind Minde mind ezit jelne kortása volt. Elă fost contemporan cu Ezekiel și cu Jeremia. At el Ieruşalem succesiv osztromait. A supraviețuit asedii Őnek is nagy problémája van. valamit nem ért meg. Și problémé, már marc cât de ez a három nagy problémája az Oszövetségnek. Acesta sunt cele 3 probleme majore din A jobb könyvének a problématikája. Problematika cărții lui Jov Miért szenved az igaz? Ez erre, a kérdésre épül az egész jót könyve. a másik nagy problémája az Oszövetségnek. A 73 Zsoltár problématikája. A száv problémája. Hogyan fogalmazza ő meg? Miért van jó dolga a gonosznak. De Értjük? Óriási szélesz, probléma ez. ez probléma is. Si S jön a harmadik nagy problématika, szintén történetileg. jön si a harmadik problémája, Problema lui történetileg. nem Jól van, uram. a de problémája, a szinte történetileg. a harmadik problémája, a a tudom, hogy bűnződj a halál. a rossznak a következménye, hogy ítélni kell fölötte. Tudom uram, hogy meg kell büntetni ezt a népet. De nem tudok megírni egy dolgot. Ha már megakarod büntetni ezt a népet? Dacă vrei să pedepsești poporul aici. Ocurmiert vălasztă ki egy nállanál gonosabbat, hogy a nállanál jobban büntessék meg. Tēciaiálést un popor mai păcătoș, ca acesta să păcătuiască un Ez volt a nagy problematika, amit Habaku felállott bástyára. Vár kijelentés, de nem tudja megérteni. Iată már a problema, ți-ar și Habakuk nu a înțeles. Aul capeturn și a așteptat răspunsul acolo azok, akik megbüntették a választott népet. Láttuk az eddigi Dániel történeti problématikából, hogy hogy alakulnak ki a dolgok, a birodalma, és milyen existenciális lehetősége van egy népfejlődésének. Cum se desfășoară evenimentele și ce fel de posibilități de dezvoltare are un popor? Moi Aceasta vom înșeri mai pe deplin în capitolul 10. Omicor asta történeti problémát fogjuk megvizsgálni, când vom cerceta problema istorică. Ho ia világ történelem és a világbindenség suverén ura e, Isten, este oare Dumnezeu, Domnul suveran al istoriei universale. Volt pedig az emberi akarat és szesénynek a függvénye saut totul dépend de de voința și capriciul ez egy óriási kérdés biztos jó probléma foarte importantă jadtani a könyv a 10. fejezet megolgyaszt az óriási kérdést Și capitolul 10 din cartea lui Daniel dezleagă această problemă mare. De ugyanakkor ez a fejezet megolde az össes eddigi problematikă, Dar capitolul acesta mai dezleagă și celelalte probleme istorice. Na, nezzük meg, hogy eddig mit értettünk meg Danielből. Dar să vedem ce am înțeles până în prezent din cartea lui Daniel. Megértettük, hogy birodalmak jönnek, am és am birodalmak am mennek. Megértettük, hogy uralkodók emelkednek és uralkodók elszújednek. Szerevidek a imperáts, apoi imperáci kád. Minek következtében? Normákrúi fát? Vitésségeik miatt? Dincáusza vitésséi? Lőr? Haditetteik miatt? Dincáusza fáptelor lor, Vagy valami nincs? Vitéssége ért? Szabpétró Vitéz Jánuló A. Kárépopor, ki tudná megmagyarázni az emberi merészség, a bátorsággal és vitézséggel azt? hogy hogy 331-ben, a Gaugámélai ütközetben 40 ezer görög szembesül 1 millió 200 ezer főből álló perzsa sereggel. Önök bötörjádéla Gaugamela. Pátruz és stau față în față cu oastei persoană compusă din 1.200.000 de luptători 40 ezer. Mi az 1.200.000-hez képest? ezerhez képest? 1 millió és 2 szuté de És a perzsák jönnek az elefántjaikkal! Persi vinco elefántcilor! A perzsák jönnek azok hadiszekereikkel! Persi vinco caröle de Annyi lovassága volt, hogy nem jutott volna minden lóra Nagy Sándor seregéből egy ember! Okol rinja a tud de maré, gondi osztjálói Alexandru Macedon, O o ja, egy hihetetlen túl erőről van szó. Deci o de és mégis si totus, a nagy, hatalmas Kolosztus és Góliát elesi és a kicsi Dávid győz. cade, si Mikul David învinge? Ki tudja ezt megmagyarázni történetileg, vagy pedig az emberi, tudom is én, ügyesség, vagy pedig erő viszonyok szempontjából? Cine si poate din, punct din punctul de a Egyetlen magyarázata van a dolg. Existe numai o singura explicatie, hogy valaki titokzatosan és láthatatlanul áll a történelem mögött. Cineva un mod tainik sin evozut se áfle un dosul pe fundarul istoriiej. Emlekszünk arra az esetre, a Biblia mondja. Ne aducem noi oriam intercasul istorici de Biblie. Körül fogták az Izraeltáknak a fővárosát. Több mint 200 ezer főből álló asír-sereg még a madarakat se engedtek Ő egy asíriánó oszte, kompuszta 200 ezer deduktőr, és a fősöride nélkül nem tudott kijönni. És a vezető. decs a vezető. És beszélt héberül az embereknek. És ținut Ne Nehogy valamiképpen ti. Higgyetek, a ti istenetek szabadító erejében. No cumva voi să credeți în puterea izbovitoare a Dumnezeului lui vostru. meg a többi nemzeteket és országokat. Ja uitați-vă la celelalte popoare, la a făcut. Mai înainte de-o volt képes maxsabaditani-ben őket, ami kezünkből. Dumnezeul, körül ia fost în stare să izbăviească pe Ne hiedgetek, haozuk és hamis állításoknak. Voi se nu credeți meg magatot. Predăcivă. És jön a profeta. Vine profetul? Mivelhogy becsmerelte az uratati a ti isteneteket. Fintká el a hulít pe Dumnezeul vostru. Nézzétek meg ezt a sereget. Uitați-vă la ostia aceasta. És reggelre nem fogjátok látni őket. Mâine nu-i dez putea vedea pe ei. Mi történt másnap reggel? Ce s-a întâmplat în a doua zi din niacă? Az ellenség közül mennyi ember maradt ottan? Cât s-au rămasz acolo din meg is van írva a Bibliában. Ez menzionat a Bibliában. 185 ezer hullott el. Aztán 185 de mi. A mi fordításaink azt mondják, hogy meghaltak. Traducerile noastre mondt, hogy ők az úgy murít. Holt tetemek. Erőknek a kádaveri. Nem. De nem. No. Az eredeti szöveg haldoklókról beszélt. Csak textul original vorbejte despre nisztem muribunzi. 100, uh, 185 ezer haldoklót találtak, láttak az ők szemeik. Akik, akik vonaglottak, vergődtek az utolsó pillanataikban. klipe, Mi történt? Tis lát A Szentíró nagyon egyszerűen összegezve, így mondja. Isten angyala avatkozott be és levágta őket. a Ezt az adatot megtaláljuk a biblián kívüli történelemben is. Az imént putem găsi și în surse extra említetük Herodotost, mint A történelem atyát Románul megjelent mind a hét kötete. Herodotos feljegyzi az asszír seregeknek ezt az óriási vereség. és ő úgy nevezzi az esetet, hogy az asszír seregeket Isten megbüntette, mégpedig a patkányok pestisével. Dumnezeu a pedepsit asszíriene, kutcsú És ő is azt mondja, hogy majdnem nem ezer asszír maradt ottan a csatamező. a 200.000 de A Szentírás 185 ezret ír, Szentírás 185 ezret ír, Herodotos pedig 200 ezret. Tehát, testeném, a történelem igazolja azt, amely a szentírásban van. mondta. Isten közben Azért, mert az ő nevét védte. Ápörút, lui, Na, de megint érim vissza a da, szeretem, probléma Mi tanultunk a történelemről, a történelemről eddig, Dániel könyvéből. Unvacat, bunom, pre historia, din lui azt, hogy a történelem mögött Isten áll. Az utolsó szol nem a fegyvereké. Ultimul kovend a pártzine árnyaló. Az utolsó szol nem az atombombáké. Ultimul kovend a pártzine bombe át. Az utolsó szol nem a hadvezető géniusoké. Ultimul kovend a pártzine génilor karikondú százdélé. Hana? Mi? Az utolsó szol Istené. Ultimul kovend a pártzine numai lujdum nezeul. Ő hozza és engedi és vezetés irányít a történelmet az ő kettős akaratával ier și conduce istoria potrivit voinței sale duble. Az activ, adică cselekvő akaratával, prin voința sa illetve megengedő engedő akaratával. Și prin voința passívă, cu care permite Aktívnak nevezzük Istennek azt az akaratát, amikor ő cselekszik, nem csak akarja. Voința lui nu numai un lucru amikor nem csak megengedi, hogy valakit leüssenek, hanem ő maga üt, ütteti le, illetve ő maga hajtja végre. Amikor Ő az ítélő és a végrehajtó is. más esetekben? Ő az ítélő, de más a végrehajtó. az a végrehajtó. Ő miatt hajtja végre. Și așila execută sentința prin răuțatia lui. Nu putem pedic megengedi. Dumnezeu-l permite luculat. Igerakultă, că a történem birodalmak. Aspira sauvformat imperiire istoric. Iuniul kellett a történelmi szerepük mihat, amit végre kell hajtanik. Ha trebuit să vină din cauza rolului lor istoric care trebuia să joace. Mutant végre hajtottak szerepüket, dupăce sauvzukatrorurile. Occoroso nonal menniök kellett a történem felszínéről, azért a rostét, amit végre hajtott, ha trebult să pleacă de pe scena ezt tükrözi csodálatos módon a jeremiás könyve. Jeremia. 49 fejezeten át szolgájának nevezi a mukodnusot. 49 megír nagy küzdelmek közepette 49 pró vagy filo babiloniai fejezetet. Profetul Jeremia szkrize 49 kapitóle pro-babiloniene sau filo-babiloniene. Adjátok meg magatok. Predácivă. Adjátok át a, a város. Predáci orasul. Elküldöm Nabucodnozolt az én szolgálat. Voi trimite pe nebukadne tzartul búgul meu. Ne álljatok ellene. Sak tökig. Nui De a nép nem akar. Poporul mavrut. És a nép elvérzik. Poporul sângerează. S amikor jöttek a babiloniai. S când au venit babilonieni. Most már azt mondhatta vol mai mai vaatemăt vették ezeket az emberekét. Cu cât și s-o fiu decapitat az életemet uh, akarták elvenni miadtuk. Aveum să mi-a viața din cauza lor. N-am știut vannak a Babiloniaiak. Iată pe iată Babiloniei, Babilonienei noi. Mosť să posnăm az időt, az alkalmat. Să folosiți acum de ocasie. Moșmari, iaiek a lehetősége. Și acum să trăiesc cu posibilitățile. Bev unul că Babiloniaiak, într-o Babilonieni, rettenetes fejezet el Ápolyurnyáz, Ati Dóka, Pítolég, Groznycsei, Umpotrivalor? Az ember, ha így emberileg gondolja, azt mondja, hogy hát én nem értem ezt az embert. Omul, Zsúdé Kundomén és T. Arzicsi, Amikor azok nincsenek sehol, mind beszél róluk, dicséri őket, és úgy mutatja be, hogy Isten eszközei. Köngyei, Nusztynunk a Nikaért. Különböző fenyegetik. Istenem, Ő csak kitart és a babiloniaikat pártolja. Na bejöttek a Babilonjai. a Babilonjaiért. hogy kihasználják az alkalmat és élne nem és valóban gondoskodjanak róluk ahogy akartak, si és a trájász a ennek yer? az embernek elment az esze. Omul acesta yer, most már a babilonialak ellenfordul, és mind azokról ír, hogy el fognak pusztulni. împotriva babilonienilor, că De mi értjük, hogy miért történt, ugye? Noi înțelegem de a, a Ha emberi mű lett volna, dacă era numai opera umaná, ha valóban ő a saját bölcsességéből írta, dacă akkor lui, úgy viselkedett volna mint egy ember, ar fi scris toate de nem emberi mű. Nem azt írta, amit ő akart írni, hanem amit mondott és parancsolt az úr neki. Az emberi értelem ellenére másképpen kellett viselkednie. És a glóriája, az ő dicsősége, mondjuk így beszaladása vagy pedig beérkezésének a csúcsán megírja éppen a babiloniaiak idejében azt a két rettenetes, antik babiloniai fejezetet. Gloriei putul És ez Daniel magyarázza meg ugyanannak az uralkodónak, aki elfoglalta Jeruzsálemet, nem bukkanod a Daniel, lui Tudj meg ó király. S -s Van Isten az égben. Un -er. Ő az, aki dönt királyokat és Emel királyokat. Ő az, aki döntural kodulkat, nemzeteket és Émel más nemzeteket. Ő az, nemzeteket és Émel más nemzeteket. Ő az, aki döntural Női nuput én vedják ok úgyi nostri fizics. De ott vannak Istennek hatalmas kar karja, a minden hatósága, amelyik vezeti és irányítja nememberi bölcsesség. Al de a kolosziáfle brázi repüterni, csalói árvai időben ező, átad puterni, csalói de csak történyes te konduszt egyél, si nudo pe imagináció. Jönnie kell tehát ennek a kemény országú ravaszták az értő királya. De csupán egyes a vina a cél imperát, a hetedik fejezetben, hogy milyenek a személy. Vézz, kapitául 7-i csetel, de okja aréjélt. A politikai és a diplomáciai ravassága most már a szellemi Róma felé halad a történet. A politikai és a diplomátikai szép a szép a szép a szép a rómá szép a szép. megnöve mondja a tizedik vers, mindaz ég seregéig. És a kereszt, hogy la szép a és a földre vette émeiket a moseregből és a csillagokból, és azokat megtapodá. Adobogot lápomd o partei dinostiria aceasta din stele și li-a călcat în picioare. O, s-imperiul is Roma 300 estendon át írtotta isten egy házát. Roma imperialo timp de a de ani Azokat akik Dániel kifejezése szerint majd kerrajogjalnak az örök kiválóságban mint csillagok az egeken, pe a raportrivit expressiei lui akik sokakat az igazsághoz vezet, Ezekből földre tapodott és megemésztette őket. 300 esztendőn át. de Azt mondja a 24. Vers magyarázata. Annak nagy ereje lesz. Noha nem a maga ereje alatt. csodálatos képpen pusztít. Ilyen váfács épustír benéz. Jól szerencsével halad és célekszik, vagy isbutin tovább van csepeg. Elpusztítja az herösszeket és a szenteknek népét. Van ímicsúp egy csői puternicsi kártepo koros pinsiro. Igen ám, de de most már a Róma át a maga másik minőségében, még pedig a szellemi világ. De Róma trécsje akkumn család kvalitáte a jéi un lúmia spirituális, ahol íg, Isten népét írta a 300 éven át az imperialis Róma, a sakkum Róma imperialis a perszekutat poporului Dumnezeu de 300-e deán, a hetedik részből megismertük, hogy egy ideig, két ideig és fél időig, 1260 éven át a pontifikális Roma fogja tovább hírtani a szenteket. Din capitolus 7-i amunceres, Roma pontificala va perszekutat pe cseis finc tinde 1260 deán. És az üldözött, az egykori üldözött egyház, most ő maga üldözővé válik. Na és nézzük meg, hogy hová növekszik. Ki Kicsoda ez a Róma? Adolf Harnár, a század elején élt liberális protestáns Teológus és nagy egyháztörténész. Adolf Hárnak, Mare teológ, protestant, és si protodáta mm. isztorícián viszerítsész, kárétre jelentse 1903-ban jelentette meg a korszak alkotó könyvét, hogy mi a kereszténység. Un ánul a milyen ószutétre a éditát Mariasza óperő, erre az átmenetre, amire itten felhívja Isten igényel figyelmünket, erről a történetiségről a következőket írja. Minden római elemet, amit a barbárok és az áriánusok elhagytak, Róma püspökének védnöksége alá helyezték, aki a legfőbb személyiség volt ott az uralkodók eltűnése után. Azt a világi károkmánusáshoz adt perside a nőkülimperiulúi mondial román, a kontinuátor kont prezent té imperiul, nőh a füred, ci a meg a tizenedik verset. a seregek növekedik. tiri. Elvette tőle a mindennapi áldozatot és elhányattaték az üzencégének helye. Most a magyarázatot olvastuk a 25. versben. A maga eszén jár, szerencsés lesz az állnokság az ő kezében. Szívében felfúvalkodik és hirtelen elves sokakat, sőt, a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg. Din prics naproposíri lui, si izgundi lui, íny majd se vágyná, vajt irdépé mul szömen, karitroyal minéstit, és se varídi kampot, vajdómnulúi dómnilor, de vajt isdrobit, főre azzutógul vehumai műny omenéstit. Na az egész proficiának a megfektése ezen a ponton áll, hogy feltüjük meg, hogy ki a sereget fejedelme, ki a fejedelme fejedelme. Dezdegaria problémélok proficije, se aplot járlap pontul a cista, cinegyesté si dómnul osztír lor sa dómnul dómnilor. Itt sikkad el az úgynevezett historicista magyarázat, amely megfeneklik a hellenista korban. kommentáriul Mert itten szerintük a fejedelmek, a seregek fejedelme nem más, mint Júdás Makabeus căci aici domnul oștirilor nu ar fi altcineva decât Iuda Maccabeu. O fejedelme, meg feedelme nemás mint Onias, a főpap negyedik Antiochus korában. Iar domnul domnilor nu este altcineva decât Onias, mare preot în timpul Antioch epifanul. Mic cine este az Onias? Csi jáfokut acest Onias? Mic cine e Iuda Maccabeus? Csi nimic ahhoz, hogy ilyen hatalmas szerephez jusson, kásszálvá unrollátud, már is important. Itt a megint egy kristológiai részről van szó. Agyi A seregeknek a fejedelme Jézus, Krisztus, Köpétény aostirilor jézse Jézus És a magyarázat még kiegészíti, mikor azt mondja, hogy a fejedelmeknek a fejedelme, tehát ő a legnagyobb fejedelme a világ egyetemben. Igyar versép udozetsi, csincs majd komplettázod Este domnilor, mare akkor ez a kis szar, amely nagyjánő. elvette tőle a mindennapi áldozatot. Hogy vette el a mindennapi áldozatot? Cum din lui Egyszerűen úgy, hogy a pontifikális Róma a középkorban Róma pontifikáló évul mediu ozdal húzza át Jézus Krisztus egyetlen évényes áldozatát és közbenjárói szolgálatát anulálat jertva odată adusă de Isus Christos și veșnic valabilă totodată și serviciului hogy helyettesíti a maga tanításában az újdnevezett szentek közbenjárásával. Că nuocuit acesteia prin învățătura ei Kumizsuló Csirjász, Pincir. Azzal húzza át Jézus Krisztusnak az egyetlen fejedelmi szerepét az ő keresztény egyházában, hogy maga ül be a keresztény egyházba, testvérnékai levél szerint, köpú térjá Császtá intra, sí, sádé önbizérikákristina, potrivité pisztorék kötrétén szállon is. Önmagát vikáriussá tolja előre. Síze deklarál káfiind vicár. Mert önmaga történetileg így nevezte el, hogy vicarius filii dei, Isten fiának a helytartója. Közönként történetesen úgyit azt, hogy vicarius filii dei, aki a vicárnő fiulú Luidunész. Hogy vette el a mindennapos szolgálatot tőle? De akkor más módszinnel úgy zertfani kormába. Megsüntette az engesztelésnek egyszer is mindenkori érvényét, a de svincát vala beritáte a és a középkor elején helyette bevezette a mindennapos úgynevezett Mise áldozatot. Siváncsé, utól Évulúi média, Androdus Lokulács és Sztéa Zsértfádé következtében az áldozár közbelépése folytán az oltáron minden nap ténylegesen és valóságosan meghal újból és újból Jézus. Konform törőra, Prim-Preot-Kári Ádúcs és Zsértfád, Zilnik Maréti oltár Jézus És a hitáltal a Jézus Krisztus érdemei által történő bűnbocsának helyébe, az emberi cselekedetek és az emberi érdemek által történő megigazulást itt adta be. Jézus Krisztus egyetlen közbenjáró és bűnbocsátó hatalma helyébe, a helyébe, Christos, beiktatta az emberi bűn és az emberi közben járás A foszt a lehetőséget a din partea a omului și posibilitatea Mi történt a posibilitatea umane. a 12 vers vers rá. Versetul 12-e de răspunsul. És sereg rendeltedett a napi áldozat ellen, a vétek miatt, és földreveti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. Azt a fost pedepsită din pricina păcatului, săvârșit împotriva jertfeinek urmate, cornul a rungat adevărul la și a izbutit în ce a început. Na, itt van egy értelmezési probléma. Aici este o probléma de interpretare. Mind a két szöveg egyformán fordít. Și amândou texte traduc la fel. Ott is seregről van szó, itt is seregről van szó. De az egész proféciának a jelentése sokkal messzebbre mutat. Éppen ezért szükség, hogy ilyenkor a Biblia magyarázója az eredeti szöveget kezelje, és az eredeti szöveget magyarázza. Ját, de hogy ezt a nevolyik a komentátorul Bibliei textul original Sísz kommentezze a textul acésta. Montam, hogy maradt írt a héber szöveg írására Dániel. A maja mint itt a Dániel un kapitulácsésta, átrekut la límba ibráiko. És héberül itten a héber szaba kifejezés jelenik meg. Un límba ibráiko un versetul acésta apari terminul szaba. Ennek több jelentés változata létezik. Sí, kuvintul acésta re mai multe înselesuri. Egyik jelentése az, hogy sereg, pusó szerint, ahogytén fordítva van. Prima semnificatia a cuvântului este oaste, așa cum găsim în versetul acesta. Másodic jelentése, hogy tömeg. A doua semnificatie, gloată. Harmadic jelentése, hogy tábor. A treia, tábără. De van egy negyedic jelentése is. Dar și un al patrulea înțeles. Și ez a negyedic jelentése, hogy szolgálat. Și aceasta înseamnă servici sau slujire szerűen megsejtette a görög fordító, aki Krisztus előtt a második században már lefordította Daniel-t És traducătorul grek, kare a tradussz pe Daniel în secolul 2 înainte de Hristos, a gizit foarte bine nem sereget fordított le A înțeles bine că aici nu este vorba de oaste Hanem a görög leiturgia kifejezést említi Ci în el termenul leiturgia Nem is kell megmondjam, hogy mit jelent Numai e nevoie să vă spun ce-n aceasta Igaz? úgy mert ebből származik az Isten tisztelet kifejezés a liturgia. Din termenulace sta derivă termenul de liturgie sau serviciu divin. Rend kívül sokat mondó kérdés ez. Este o problemă care ne spune foarte mult. Noi mășbeauce asta az értelmet, amit a görög görög fordító megsejtette a szentsövegből, dacă folosim termenul Kár ezt ancéles be a szövegbe, azonnal a ciszta, kinyílik az egész jövendőlés. Fața toată és azt mondja. Aztfél, és szolgálat vagy istentisztelet rendeltetett a mindennapi áldozat ellen. Értjük? Az egyik igaz szolgálat és egy másik ellen szolgálat let létrehozva ennek ellenébe. Primul este un serviciu adevărat celalat un antiserviciu împotriva acestuia. Ezért veti földre az igazságot. Iată deci aveo un iste dogorit la pământ. Și au nicio is egy idei jó szerencsív. Regretabil acționează și până la o vreme izbutește. Utána pedig következik most már azonnal az idő, hogy vajon meddig taposztatik a szent Apoi urmează timpul, oarej când va fi călcat în picioare, Na erre a meddigre válaszolt meg a 2300 este és reggelre vonatkozó kitétel. Și rá până când a răspuns versetul 14, Care este vorba de 2, de ani. ha Jóisten megsegít și dacă ne ajută, egy másik alkalommal két o vagy három este o után o mikor a 9. fejezet végéhez fogunk érkezni a... ottan teljességgel, történetileg is valamint dátum szerint is kivilágosodik ennek a jövendőlésnek potrivit datei de maga a proféta nem érti meg akkor. Mert a 26. versben ezt a magyarázatot kapja. Az estéről és a reggeről való látomás, amely megmondatott igazság, te pedig pecsételbel látomást, mert sok napra való. Járvedények a sérülési dímnézére de kávéfőzvérben, ilyesbe a Túl, mert hogy észte vedeni a ezast, hogy ilyesbe a sérülélan is te vremei, indepartási. Tehát akkor nem akarta megmagyarázni neki ezt. Hát most nuhavut szójék spiccsácsát. Mert nem volt megbizatása Isten részéről. Nu un mandát vin pártállúidum néző. És majd meg fogjuk látni a 9. fejezet megfejtésénél, hogy mennyi időt várt a próféta, amíg jön a magyarázat. Sűrünk, Kapitólo, Novem Vomvéd Küldt imádsz tett a prófé tul, tőn a kint a benit Mi is ezerin fogunk eljárni. Sinoi vann proceda totást fel. Itt a megkér a kicjug a magyar elját. Ait szépjeszne oprium explicácia. Tőn a lau vreme. A érkezik a kilencedik fejezet ből származó megír Până când va veni hm. din Nem fog eltelni, hála Jóistennek, tíz esztendő, mint Daniel esetében. S, Domnului, în cazul nostru nu vor trece ani, ca și în cazul És ezt miért hangsúlyozunk? Si accentu tíz imádkozás után, kapja meg a válasz. Dupa de Majd a 9. fejezet magyarázatánál ki fogjuk hangsúlyozni, hogy mit jelent győzelmes imádsággal imádkozni. Remélem, hogy a 9. fejezet 24-27-ig tartandó magyarázat során Szerintünk előttünk is ki fog bomlani teljességével a maga nagyságában ez a rendkívüli jövendölés. de mielőtt megszakítjuk itten, de mielőtt megszakítanánk mégis legalább három gondolatban foglaljuk össze ennek az eddig elmondottaknak a tanulásási el. Legalább három üzenetet kell megtanulnunk ebből a fejezetből. Az első. A szentírás igazolja, hogy Isten mindent előre tud és mindent előre lár. Szânta scriptúra dovedește că Dumnezeu cunoște totul, cunoște viitorul de la bun încetut. Láttuk. Am văzut. Épszázadokkal elő, mennyire pontosan megnevezi a birodalomnak a nevét is Danielnek. Cu sécole mai nainte, dă chiar și numele imperiului în cazul lui Daniel. Nem volt számára egyáltalán titok azoknak világra jövetele. Pentru el nu a fost secret Sem sorsuk nicș cuartalor és l-a văzuta döntései. Și a văzutruci de decizii rela. Și l-a döntésük eredményeképpen hogyan alakult ki a sorsuk, și a văzut că căvrei rezultatul al deciziei, deciziei ei cumva fost soartă dor. Ne rodevolo că inten predestinațioara gândului. Nu cumva cineva <tos> în această sobadă oricare előre látásáról van szó. Isti <tos> vorbă despre previziunea lui Dumnezeu. Minteți filmen a mindeható Isten előre látja világok és az emberek alakulását. Kapi OP liculă Dumnezeu vede de la bun început <tos> desfășurarea lumii și a Pontosan úgy lát ahogyan megtörténik. történik. Ő él vede totul așa, cum az életében más meg és megváltozik, ő azt is pontosan előre látja. És ha valaki hozzá folyamodik segítségét, ő azt is pontosan látja. Ha valaki hozzá folyamodik segítségét, ő azt is pontosan látja. Ezért, drága testerem, bizzad a te életedet, üdvösségedet és sorsodat, erre a csodálatos és előrelátó Istenre. De aceea, inkredințează mâinile lui Dumnezeu atotputernik és prevâzător, Ta, viața ta, ta. A tizedik fejezetben fogod megérteni, hogy milyen csodás istenünk van nekünk. És a versetul 10 vei enzerege, hogy mert? hogy viszonylik a suverén, világkormányzó isten az ember döntéséhez és személyes akaratához. Dumnezeu guvernatorul lumii, cum se raporteazó voinței és deciziei umane? A második tanulság is üzenete fejezet. A földön seregek lázadtak fel Isten ellen. Sátán mindenkor törekvés hogy meghamisítja és elferdítja az igazságot. Az igazi hitet hamis hittel cserélik. ki Az egészséges Bibliai tanítást hamis tanításokkal. Ezért ásta a alá a Jézus Krisztusnak egyetlen érvényes mindenkorra kiterjedő érdemeit és uh, áldozatát. Din a merítelem és gyertfalú Jézus Krisztus, kári, hogy ez a vesznih válávila. És helyettesítették egy emberi szolgálattal. No, különödt a csesta, a szervici divine umánet. Ez az ember lázadásának egyik legrafináltabb módja. A csesta jötte formácsamai rafinát a rébiliuni umánet. Mert a menjei közbenyelos szolgálatnak a mekiúsítása által, prin anularia szervicului divinci részk. Kárba megy a Jézus Krisztus egyetlen és mindenkorra végbe végbehozott kiengesztelő áldozata. Példávalabilitácia vésznik valabil a Jézus a Jézus Krisztus. Ezért Pál azt mondja a Jodok szerető leveilben, hogy földolgo, hogy nekünk földapunk van fent a mennyben. Iată de ce declara apostolul pavelune pistola cu trevri, ieste unul principal ca noi avem un mare preot în cer. ragadjátok meg drágótestreim ezt a rendkívüli fődolgot és egy harmadik tanulság Az igen szerint két tábornak kell kialakulni ezen a Földön. Potrivit igazi istentisztelet és isten szolgálat megy végbe. és a másik táborban egy istentisztelet de egy hamis szolgálat. Ön U által iturgié, un szervicu fals. Itt is imádkoznak, ott is imádkoznak. Si ajit si dinkoló oameni se ünti. Itt is Jézus Krisztust váriák, ott is Jézust váriák. Si ajit si dinkoló oameni azt ját be Itt is ő előtte esnek és és istnak, ott is ő előtte esnek és isnak. Si ajit si dinkoló oameni menünk a si bjau in Itt is az ő nevében prédikálnak, ott is az ő nevében hirdeti az igét. Si ajit si dinkoló u vintul jéster aztit és az emberek zavartak, nem tudják, hogy hová, merre hajlodozzanak, azért, mert két út létezik, egy széles és egy keskeny. Máté a hetedik részében Jézus így mutatja be a Két kapu vagy két porc van, egy nagyon széles, és egy nagyon keskeny. Egyiken sokan vannak, És, sajnos Jézus a másik keskeny, a másik a másik mit mond Dar, puțin pe a kád, de a vége de kivalóságra vezet. Na és mind a két csoport akar üdvözölni. mind a két csoportnak igénye van, a mindennapi szolgálatra. mind a két csoportnak az van, a és mind a két akarja e Isten van, és a Bezart, hajtó előtt fogalni... ...sí <gül> <gül> <gül> <gül> o grupare din acestea, kând va sta în fața ușilor încúiate... ...asztogja <gül> majd <gül> mondani... <gül> ...va zice... Te ettünk és ittunk. Am munkat, am munkat baut înaintea ta. Ami utcainkon predikata. Ai predikat în strázile noastre. Am propovăduit numele tőle. Am te nevedben ördögöket üstünk. În numele tőle am sok hatalmas dolgot hajtottunk végre. Multe lucruri mari am făcut în numele Uram, hát nem lehet, hogy meg tagadj, hát engedj be! Doamne, nu se poate să ne să Mit fog mondani az úr? Tavóndatok én mert m No nem ismertelek titeket. Deportați-vă de la mine. Nicio és ittatok akkor sem ismertelek. Nicskiat atunci când ați muncit și ați baut în Ótortel novemberben prédikáltatok, prédikáltatok akkor sem ismertelek. Nicskiat atunci când ați prédicat în numele meu. Látulog azi ördögöket üssetetek és csodákat hajtottatok végre. Apparent ați coszt drăci în numele meu. A sevelshit minuni în numele hogy akkor sem ismerteletegetek. Vesz ünnekom, nics atunci nu v-am cunoscut. Ta ti Voi? Ti? Voi? Care? Az eredetiben arról van szó, I hogy grázt, törvény taposók. Voi, kare călcát Un în picioare, spune in originalul. A Jóisten ajkáról kijött, és a Jóisten kezével leírt tíz igének a tudatos és szándékos át megszegői. Acestia sunt călcători porun poruncilor lui Dumnezen, rostite cu buzele lui, Addig ezen a földön közösségben élünk. Tuna, attól szépen mondva, hogy ezt Egy más mellett élünk. Traimulunk Senkinek nincsen a homlokára látható írva, hogy fel, megy vagy pedig leszáll. Sínyes térszír spefogont én imanul. De a szévalnő szászus sauvakoború enosos. Az egyik házban is dicséretet és zoltár téne és a mellette lévőben is ugyanazt teszik. Sünt kintáte kintár délauda, és ínt rokassa, és ínt család. De ő egy nagy szétválás napi. De arra van egy másik az i adisporziri. Hogyan történik ez? És hogy mivel valóság ezt a? Kinek kinek a maga Isten tisztelete szerint? Potrivid szervíciúlú i divin, exekútát de jelunsus. Aki igaz tisztelte tisztelte istent, annak egy sorja les aki hamisan annak más sorsa lesz. Fejezzük be ezzel az evangéliumi idézettel. És kérnék mindenkit. Ma éjjel mielőtt még lehajtaná valaki is a fejét, gondolkozzon ezen a lehetőségen. Tegyük a szívünkre a kezünket. Hitele emeljük fel a szemünket. fel a szemünket. Hitele emeljük fel a szemünket. Hitele emeljük a szemünket. Hitele emeljük fel a szemünket. Hitele a szemünket. szerint. Potrivit fel a adott szerint. Potrivit meu dat la Mely leszek a a a 34-36-ig olvasom Istenét. Lukács 17-ig. Lukács 17-ig. Lukács Mondom ig azon az ig Lukács 17-ig. Lukács 17-ig. Lukács a másik elhagyatik. Veszünk egy napti acél, hogy ínsz volt, és a célas pad, unul vafi luacsi, áltul vafi lasát. Két asszony örölt együtt. Az egyik felvétetik, a másik elhagyatik. Do fémé volt, majd si námbre unat. Unavafi luat, si áltavafi lasát. Kettőn lesznek a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik. Elhagyati. Doi bárbați van fi látni, unul van fi luat és altul fi melyik táborban leszel vajat? Jubite frate, de karei tábor vei túl? Aztól függ, hogy milyen volt a te Isten, tisztelet, Isten tiszteletet és a földi hited is szolgálatot. Totul depinde de faptul, cum a fost înkinaria ta, viața ta, și ta Most dől el ez a kérdés. Se ha Jézus Krisztus engesztelő szolgálatát megvetettett. ha élő keresztény hit jertfa Ha élő keresztén hittél. Ha isten kegyelmére elmaradt az élő hitnek az engedelmességi válasza. Ha... <tos> a ha Isten Draga Kegyelmet lábbal tapostad. Ha Istent, Draga Kegyelmet lábbal ha Kegyelmet lábbal tapostad, ha átalakítani, Draga Kegyelmet lábbal tapostad, ha Istent, Draga Kegyelmet lábbal tapostad, ha Istent, Draga Kegyelmet lábbal tapostad, ha Kegyelmet lábbal ha Kegyelmet lábbal én emlékszem, szegény édesapám, bietul ezeket a nagyon nagyon komoly kérdéseket is sokszor tréfára vette. egy este édesanyám ippen erről a részből beszélt és azt mondta, te drága fiam, Fiule, jól gondold meg. gondeste bine. Nézd meg, ketten lesznek egy ágyban. Fiatint, doi vorfi în același pat. S az egyik elragadta, tot marad. S altul va fi lăsat. Miért nem fogadod el te is Isten egyelmét? De ce nu vrei să primezs și tú, hárul lui Dumnezeu? Édes megrendült. Tatal meu s-a zdruncinat puțin. Aztán egy tréfával megkeményítette magát. Apoi s pietrit printr-o gluma. Hát tudod, amikor látom, hogy te emelketsz, akkor megragadom a lábadat. Apoi stíj, dacă vád, hogy túvei filvat, ezt voi apuka piciorul. Testvérem, nem így megy. Fratele mú, dar nu merge azzal. Senki aszal. a saját érdemével, senki a saját ügyeskedésével nem fog oda bemenni. Nimeni, prin meritele lui, prin iskusint a lui, niciodatána nu va intra. A barca-n kívül nem volt lehetőség. În afara de korabie C nu era nicio posibilitate. S a barca tetei Nici pe hanem csak akik bent voltak a bárkában, mert Isten zárta le az ajtót. Kérem a jó Isten. És, és imádkozzunk mindannyian, să ne rugăm cu toții, hogy dolgozzék mindannyiunk, szíven és lelkében. Az a rendkívüli válságos pillanat bennünket nehogy a bárkán kívül találjon. Ca momentul acela critic, nu cumva să ne găsească în afara cu răbiei. Nu cumva să fim găsiți pe calea lor. Nehuiileș capul atmenve talaiu. Nu cumva să fim găsiți hanem találjon bennünket Jézus Krisztus igazságába öltözötten. Találjon bennünket az igaz ügy szolgálatába. Találjon bennünket a Jézus Krisztus hófehér igazságának ruhájába öltözötten. Készítsétek, testőrém, ezt a fehér ruhát. Pregătiți, frácii mei, această haină Illetre albă, illetve fogadjátok el ezt a fehér ruhát, mai bine ziszt, să acceptați această haină albă. és vigyázzatok a, az olajra lámpásaitokban, și să vegiați asupra un de din candelele <coughs> Így várjátok a dicsőséggel eljövő urat <coughs> és üdvözítőm. Astfel să așteptați pe Marele Domn, care vine în slavă și care este și Mântuitorul nostru. Amen. Amen.